Përshëndetët Allahu Jelle Jelaluhu dhe mëshira e ti dhe bekimet e ti Qovshimi më të birë dhe zotriju në për nga mërëve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Mi shokët e ti besnik, mi familjët ti të ndarshme Dhe mi gjethat e se të njëkër rrugën e ti më të mirë Derin e ditën e kiametit Vajshona me lejën Allahu Jelle Huala Në vargën e legjeratave Në mbi akiden dhe besimin e muslimanit Musliman duke përshia edhe imanin edhe islamin, edhe ihsanin të cini ka përmen për nga për meri sallallahu aleyhi wasallam Para se me hi në tem, si zakon i gjdo parathanin të legjeratave Mbirënësin, emësimit të fejësallahu gjelle valen Nga Ebi Hurejra, radhiallahu an, se për nga meri sallallahu aleyhi wasallam Ka fol për njarjet apo kohën para kiametit Hadith-në kanë xherë Imam Muslimi dhe Imam Buhariu në dy sahihat e tyre. Saali Allahu salatu wassalam ka thonë: "Tadhharu al-fitan", do të shfaqen fitnat. "Tadhharu al-fitan", do të shfaqen fitnat. "Wa yakthuru al-harj", do të shtohet vrasja. "Wa yaqbadu al-ilm", do të miret elmi. Kjo është hadith që ka transmetuar Imam Muslimi dhe Imam Buhariu në dy sahihat dhe kja ditë është ejet i rënsishëm për me naj pasqirue dhe me naj ilustruet gjenjën në cilën neve jetojnën do me thonë, për nga meri alej salatëve sëram i ka lidhë ditë këqia me mungesën e një sendit katastrofat e mdoja i ka lidhë në me mungesën dhe mos prezencën e diçkajt e cila nëse eksistën i runë që mësë ndodhën këtë ditjera, e nëse mirët, atar këtë të dhja ndodhën. Dhe pengamere a.s. në këtë hadithë thotë, juqë badul ilmë, mirët dhe tërhiqet ilmi, tërhiqet ilmi. Do me dhona Allahu e merë ilmin, e merë gradualisht në mënirë të shkallë zume për e njerëzve. Dhe mbetët diçka që ka quët ilmë, ajo nuk është ilmë. Hadithin gjetër, të se në trasmetojnë në sunen, Ima Mahmedi Se për nga meri a.s.m. ka than Nuk bohët kiameti Deri sa të përhapët Shkrimi E djetarë kanë tonë kia adith Me këtë tjetërn ka ndërlidhje E para për ndërlidhje është se Ty di adithet flasën për ditën e kiametit Po për shenët e kiametit Nuk ndodh kiameti pa po u bohët po qëto senë Dhe në i besojë nëse pa ndodh këta Kiameti nuk ndodh Në këtë ty adithet Ka një Pasë shërim, te jet të hodhësishëm për gjendën që ka na jetojna. Për nga merë, ale i salatu dhe salam, thotë, nuk botë kja ameti pa shpërnda shkrimi. Kanë me shkrujt njërzit me të madhe. Dhe ale jo tash në me e komentu këta, dhe kjo është prej qëti adit, se kjo është prej rjetëve sociale dhe shëshrore shka njërzit vështë dimi shkrujnë. Facebook, Twitter, Facebook e kështu mërat prej rejtëve të shumëta, ti i shefë se ko shkrimë gjigante, vëzhdimisht, në gjdo sekundë ki diçka të re, e cila i përkacuot ilmit, nërsa për nga mele ale i salatë dhe sëram, do, do të mirët ilmi, dhe mbetët shkrimi, do me thonë, do të mbetët diçka qka e shifët si ilmë, ajo nuk është ilmë dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam ka lidhë ka hadith se ku tmiret ilmi shfaqen fitnat. E fitnja çka, fitnja ka shumë kuptime. E para prej tyre dhe më rrezikshmja është mos mëujt me dallu të vërtetën prej të pavërtetës. Kjo më e madhe. Të gjitha fitnat janë më të lehta sesa mos mëujt me dallu të vërtetën nga e pavërteta. Onde Allahu xhallahu ka thon, "In tettaqullaha yejallakum furqanan." Nëse i keni frikë Allahu xhallahu, Allahu ju jep juve furkan që shumë e ndërsishur furkani, ilmi. Me pas ilm me i ndalluë. Kjo është batil, kjo është e vërtetë. Kjo është hak, kjo është batil. E kështu me radhë. Njerëzve ju mungon ke ilm. Pse? Se është përhap shkrimi i cili mendohet se është ilm, do të jesh vetëm se ndoshta ato vet përkatsohen tek dia, nuk e kanë diën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe hadithi dhe ajeti është sendi më i papërmendur tek ata. Pse sepse janë të angazhuar me me shkrimë, janë të angazhuar me me shkrimë. Në këtë ditë pejgamberi aleyhis salatu sallam na e vënë të çartë si njeriu duhet me pas kujdes ta dallojë ilmin e vërtet nga ajo çka që quhet ilm. Shumë duhet me pas kujdes, mu kanë me katër sy se doko diçka se ilm, po nuk është ilm. Data e ditë logjikimit të Mervesh. Ktu nëse nuk mundesh më me Mervesh e kupton ditën e xhigimit se unë e paskam gjën e i mashtruar me fasada. Dhe jo me thelbe kom, Su pas këm morë me thelb Me, me dishka që që qëtë bazament Fundament Po kanë më mashtru prej fasadës Se shikone Njeri ju munët atjene në rrejtës sociale Me paracit vetëm Luan të dijes, kolos të dijes Dhe kur të takoj shti Nuk ditë di fjallë me të rëndit Pse sa e ka morë ati e, e kopion këtu, e ndjerë ati Dhe ti thuk i il, moshallah ka Kur të takoj është me ta Aj nuk dinë di fjallimi lirë Dhe kjo është ajo që ka përha për shkrimi dhe mirët dhia. Dhia është në ajo që ka bartët në gjoks. Sepse Allah u gjelluarë e ka përmejnë në Kur'an se dhien e bartën në gjoks. Ata të, të zët e bartën dhien në gjoks. Andave djetartë të se levit kanë thanë, ajo dhie, shka zvjen me ti në nëvejtore, Allah ju ndëroft, ajo nuk është dhie. Ajo nuk është dhie, nëse ti nuk e ki me veti dhien, Katës që të shkojsh a e nuk është dije Këtë nalet rrima nëse të mbaron dija jote Ski dije Nëse zmunësh me qelë Facebookin E të të zmunësh me dëshmu që i dishëm Ti nuk ki dije Dijen duhet njeri ju me, me, me, me vërtetu Dhe me skalit dhe me ngulit në, në shpirtin e tina dhe në gjoksin e tina Andaj për nga mail a.s.s. Ka than Ta dharul fiten Wa je këthurul hargj Wa ju këbadul elm Shtohen fitnet Pas ta e ka lidh me vrashen va je këthuru lë hargj kur njëzit s'kan dije a s'kan mësimi dalusendet je këthuru lë hargj shtohet vrasja i tha një Rasul Allah më lë hargj i tha një Rasul Allah shka është hargj tha el katrl vrasja nuk e din vras i vrami pse është vra e asë vrasë sësi pse ka vra pse s'ka ilmë nuk ka ilmë delnë protesta në loj loj protesta nuk e di kështë ka organizua ta dhe shkonë Për, bohë që iri për dikën tjetër, për me përfitu dikës tjetër. Andë njëri ju duhet më konë shumë si qelë, si domaz besimtari, me eshtu ilmi e vërtet. E ilmi e vërtet është në Kur'an dhe në hadith, dhe për nga merit, alai salatu dhe salam. Andaj të jeshef se imam Bukhariu. Nuk ka njëri matë mirë dhe matë madhë dhe matë kolosë se imam Bukhariu në hadith. Këmë e pajtimin e gjithë djetarëve. Imam Bukhariu, kër e ka E ka synuar edhe rënditjen e kaptineve të cilat kanë urtësi të mëdha. E para prej kaptineve quhet Kitabul Wahj, Libri i Shpalljes. Pse i pari libri i shpalljes? Sepse nëse njeriu nuk prej shpaljes, shka shka e merr ilmin për i shpalljes, gjithçka që ka të quajë ilm ajo nuk është ilm, po është fjalëra pa, pa, dhe prola dhe legjenda e Zot, njerëzit mundohen me me shtirsi si ilm. Kitabul Wahj. Pastaj në këtë libër ka folur për çka? Për ilmin. Elmi osh prej Allahut, el ilmu qabl al amal, ilmi para se me veprua e kështu me radhë. Dhe interesant, Imam Buhariu Kitabu at-Tawhid e ka lënë kapitullin e fundit. E para Kitabu al-Wahy, kapitena e shpalljes. Kapitena e fundit e Imam Buhariut është Kitabu at-Tawhid. Disa dietar kan thon këjo e fundit radhës fun. po, me çën e para. Çka lip në fund. Mir po Ibn Hajar al-Asqalani, dietarë zot janë marrë me studimin e thukt të të këtij sahihut saq ibn Hajar as-Qalani 26 vite ka bosht shpjegim këtij po 26 dhe e më men se çka ka shkujt në fillim të librit do ta kemi shpjeguar në fillim të librit pas 20 viteve këta janë mormeli këta të tjerë të miren me fasad andaj neve duhet nëse dojna elm miu kthi sahiu bukharit muslimit tirmidhiut Ebu Dawudit, e Abu Daudit dhe fjalëve të Allahut te bareke وتعالى e çka lib kitabut tauhid në fund E kitabu luahi në filim Djetarët kanë thonë Imam Bukhari ju me këta do në më nga dhonë Një urëci dhe një mësim shumë të madhë Cina është ajo A i cili do në me përfundu me të uhid Let kapët për shpalje Se nëse nuk po kapët për shpalje Së mundët me përfundu me të uhid Kjo është ligjë A i cili nuk kapët për shpaljen Së mundët me përfundu me të uhid Sa jasë që ka me njovë të uhidën për i shirkut Si ka kur ti nuk ke njef islamin si kena mundsi na me pofunduar te Allahu me islam kur na nuk e din nat definicionin e islamit dhe ka dallim mes definicionit se ka na mundna me mendu te islamit dhe definicionit te Allahut me shtotu dhe me hin xhennet es me pofunduar me islamin cka Allahu e ka thujt islam jo cka te e cun islam kjo es dallimi mad njerzit nuk e çojn kokën per kët mesela po thot hoja islam cka kjo ka ka dhe u kri muhabeti nuk kum intereson kjo nuk es ashtu duhesh me ur, me u interesu dhe me qeni zëllëshëm me kulmin më të madhë me ambicin më të lartë me mësu qka është islam për një me jo qka ti do këtë islam me mësu qka është iman për një me në vërtet, jo qka ti do këtë iman adha e ka qëjtë kitabu luahi kitabu të uhidat jenë fund sepse se a i cili e njëk shpallin edhe nëse nuk e qunë emrin të uhid a i desme të uhid sa që ka këpëli djetarë që ka thojnë se në Kone, për nga meri të alej, salatë të sëram, nuk është përmen shpreja të uhid, asë njerë. Po është përmen shpreja islam. Ata kanë dhekme të uhida, po jo? Ja? Normal që kanë dhekme të uhid, me njësim të Allahu gjellu ala. Po nuk i kanë ditë shumit se se ave këshpreje të uhid. Ka orë më vonë këshpreje, për, për me theksue dhe mu përqëndru në thelbin e islamit. Mirë, po ata kanë dhekme të uhid, se kanë dhekme sh Atashka Allahu te bareke ve te ala ka kerku pletera. Andaj pejgamberi alay salatu wasallam ne ka hadith na tërhiqë vëmendjen dhe na i thelci se njeriu duhet me bota dallim me shkrimit dhe ilmit. Andaj ka thon, nuk bota kiameti pa ush për ndashkrimi dhe nuk bota kiameti pa umur ilmi. Ço do të thon, tudjat janë njëna mirat, njëna për hapet, ama kjo nuk është tjera. Kjo nuk është tjera. Nuk është shkrimi, ilm e as nuk është ilmi shkrim. E ka mundsi, mu ka njeriu i dishëm dhe kurc fol. A ka mundsi? Ka mundsi. Se ka pas pe dietarëve, të cilat kur i lexon ne historinë e tyre, janë kanë kodra të dijes, dietarë ku në, në biografinë e tyre, nëse thot dikush, po na nuk e njehna këta. Po s'është kush të më njehta ata, ajse s'ka fol. Sepse ka pas diën për vetin. Nuk e kesh kush të dijes me shkrujt? O njerëz do ka më kush, nëse shkruan ti nuk di u që njeri ju du të me pasë shumë kujdes dhe me i qelësit dhe mu mos mu mashtru mas të turmëve të mloja të cilat nuk banjë dalimin mes ajo e cila është e vërtet dhe e cila është e kotë vetëm e fladitin njënit tjetërn dhe freskojnën njënit tjetërn mesen dhe të kota. Hoxha ka pru një kaptin tjetër e cila është gjithashtu prej besimeve të fuqishme të elisonetit ku ka thonë kaptin me gjijullahi të ala jo me lfasli kema isha u li lkada i bejni lkhala i ka dhe cilën oqe ka theksue dhe pas kësaj ka arme një meselë e tila është te përë dhe ma e rënsishme të se dhëtë ja kushtojnë a dyja po tri lexarata sonde me lehjnë Allahu u Gjellale dhe ta sharojnë a këtë meselë qëra është meselja? Meselja e ardhjesë se Allahu te bare kjo vëta në me gjithë Allahu u Gjellale kërta boj e kja metin vjenë vjenë për me gjiku mes kriesa dhe një numër i malë i filozofave Dhe aty dhe se te kam përzi filozofijen me islam, e kanë më huke qështja. Kanë thonë nuk ka mundësi me ardë Allahu Gjelluala, se për me ardët me hec, e Allahu nuk hec. Dhe e kam përkacu Allahun pa qëllim, apo dikush me qëllim, në pa mundësi për me hec Allahu të barek e oteala. E lisoneti janë në të kundër të nëksaj plëtsisht, në të kundër të nëksaj plëtsisht, dhe ata e vërtetoj se Allahu Gjelluala vjenë. Përmenmi, për e që gjithë të përmenjëmi prej fjallëve të Allahu të bareke, u a të ala, dhe ka dhe në hoxha, kema jeshe u vjenë si të doja ajë. Kjo regu fëtë e lësëneti. Gjdo sifat, gjdo atribut, gjdo cilësi Allahu u gjellu ala, i përkacohët Allahu duke mos i përshkujt formë. Duke mos i përshkujt formë, asë mënirë dhe asë fotografi. Dhe asë duke për njësë u medikant tjetër. Prepo hojna shprejenë, Dhe të vërtete në aso shpreje, duke mos përkacuta Allahu Gjellala forma dhe fotografia dhe sendet të cilat nuk ka mundësi mendja me i kapata. Ka thënë, si të doje për me gjiku me s'kryesave. Në më dhëmë, pëse vjenë Allahu Gjellala për me gjikue me s'kryesave. Kjo është dita më më më dështore që ka me ndofë. Dita më më më dështore, prej se e ka kriju Allahu Gjellala këtë dënja, dhejri në fund është dita kërës vjenë Allahu të barë kjo vët që që ka ta për nga mele sepse Allahu Gjelluala në këtë dit është hidhruë me një hidhrim që ka kur nuk është hidhruë për para asaj dite dhe asë nuk hidhruët pas kësaj dite më në mëndon është një, një ditë te për madhështore andaj harre sa e kësaj dite dë banë me harruë vëtë vetëm andaj Allahu Gjelluala ka than nesu Allahe fe ensehum enfusehum Allah unë të barë kjo e kjovëtare, disa njërës e kanë haru e, Allah e ka bo me haru vetë vetën e tyre. Qëka të më thonë me, me haru vetën të tëne? Qishë qish haron njëri u vetë vetën, kur e haron ditën e madhe, kur e haron ditën e logarijës, kur zhitët në gëtë dunjo, kur bat më i thel, në epshe, se sa thelsit e tokës. Atare, e ka haru vetë vetën. A kjo ditë është dita më madhe shtore? Kjo ditë banë me haru gjësënë. Këtë vjenë Allahu të barë e kjovë të ala Këtë paracitë të gjëhenemi Andaj një njeri ka thënë Abdullah ibnë i Saudit Ka thënë sifle në nërë Ka thënë Ajtë përshkuje pak zjarëmin E gjëhenemi të Allahu të barë e kjovë të ala Ka thënë Me ba me e poti zjarën Del zemra prej venit Kjo e zjarë Allahu të gjëllu ala Andaj njeri ju në ditën e gjikimi Cikur Allahu mështë të kishtë caktu me vdek Kishim vdek të gjikë për fligës së mëdha që ka qejën e imi. Andaj kjo është ditë e mëmëdështore dhe për këtë ditë besimtarit duhet të me menjë në gatishmëri shumë të lartë. Pse se çdo moment ka mundësi më ndruhet. Ne mund të takuam me ballafaçumë këtë ditë. Jo me këtë ditë të ralt, po me në rrugën drejt saj dite. Ne s'ka kthim prapa. Andaj ohja e ka prukuet kapitin, por me vërtetues se Allahu xhallahu ala vjen ditën e gjykimit. Ka thënë në poezi wa annahu yajiu yawmal fasl dhe Allahu vërtet vjen ditën e ndarjes. Cila është dita e ndarjes? Fariqun fil jannati wa fariqun fi's sa'ir. Një grup në xhennet, Allahu na bafritëra dhe një grup prej atyre të caktë hinë në zjarr. Dy njerëz, dy kategori njerëz. Jan zjarr, janë xhennet. E Allah e ndon këta, Yawmul Fasl. Allah e ka thutë dita e ndarjes. I ndon Allahu te bareku sot në dhunja kur çësa është ndarë. Njerëz që ju kanë ngatruar çështjet Me nga trejës atë matë mdoja I mirë është i keqë I keqë është i mirë Renacako është besnik Besnikë o Renacak Mushriko o musliman Muslimania këvaric Ju kanë gëtru meselës që së tamërmenja Pse s'kanë ilmë Dhe nuk përgatitë për ditën ndarjes E Allah u gjellora Ditën ndarjes i ndonë këtë meselë E ne gjëalu lë muslimin e këllë mëgjrimin Malëkum kehfe të akumon A do të ibojnë në muslimanë barabar me krim i ka bo, në të ditë Allahu u gjellu ala ortak dhe si ka interesur qështja e besimit, si i banë barabar Allahu këto. Ani pse fetë fatë, komisioneve të ndryshme i banë barabartë. Allahu nuk i ka bo barabartë. E meselet i ndanë Allahu, jona. Nuk të banë dobi me të lagarit i dikush musliman nësë të të tësijet. Êshtë nuk të banë dam me të lagarit i dikush kefir nësë të të tësijet. Asë janë nuk të banë dam. Asë nuk banë dobi, rejna. E kështë në m e kujdesëm ti realisht musliman e jo me tën me duart trokitet e njerëzve kjo është shumë rëndësi njerëzit ja më hashtron me këtë unë jam musliman se po më thon ti apo më menon gjerë se jam musliman kjo nuk shkohet atallahu xhallahu ala kjo te allahu nuk ka dallavera as nuk nuk i bën atallahu korrupsion la ju xharu ale allo qadan smunë dikush më mbrojt para allahut në sa i zot me mbrojt smunut kur kush kush njeriu duhet më përgadit për dritën andaris kemo yesha ulil qada'il adl sikur ce deshiron allah jualla por djikimin e vërtet do të thon allah vjen si të dëshiroja dhe vjen për mexjikue dhe vjen për mexjiku mexjikimin e drejt ka than allah te bare ke u tala ta hal yanduruna illa an yatiyuhum allah fi dhulal min al khamam wal malaikatu wa qodi al amr wa ila allah turja al umur ka than allah jallal sura al baqara A mozval njerëzit janë të keprit, vetëm të vjene Allahum. Sepse njerëzit janë në huti. Iktarabeli nësi hisabuhum, va hum fi gafletim mu aridon, va hum mu aridon. Allahu Gjesur e mbja e ka hapë me këtë ajet. Njerëzve ju është afru koha e logarisë, më morë logaritë. Logaria, nuk është në logaritë i kësaj dunjoje. Pe nga merë, alej salatu selam, kër e ka përshkrujt logarienë, E ka përshkruajtur në rrezikun më të madh dhe terrën më të madh. Ka thënë lejse bainahu wa bainahu turjuman. Nuk ka mes robit dhe Allahut për kthis. S'ka dikush ndërmjet, me thon, jo s'ka vao kështu po ka vao kështu. Ti me Allahun tan, te barekehu te ala. Onde kjo është llogarit shumë e madhe. Një rrezik tepër i madh. S'ka kush më çpëtuar përveç veprave tua. S'ka kush më çpëtuar përveç veprave tua. Allahu xhat, njeriu është afru kjo kohë. Amma hum fi ghafla. Ata janë në gafle I ka mbulu gafle Gafle e di shka quat Mbulesa e tjela nuk le me shikue Qa ka në realitet Gafle I thojnë mbulesës Së erët e tjela nuk le me pa realisht Vë hun rridon Dhe ka thonë e kthejnë shpinën A i ki pa njerëzve Kër jë folë për ditën e gjikimit Tho lebet i ditën e gjikimit Hatsë përparojnë akëtë ndonja Ha ku kanë shku njerëzve të kanë mërinë hanë A dohron ditën e gjykimit, dhe senti më i neverit që mësh dita e gjykimit para ta, sdojmë të fol. Voi dha dhukirallahu wahduhu isma'azat qulubuhum, kur të përmendet veç Allahu, neveritën zemrat e tërës. Sdojmë të folmë për Allahun xhallahu al. Sdojmë të folmë për ditën e gjykimit. A kjo dita më e madhe. Dita më e madhe. Allahu xhallahu ket ayet thot, çka janë tu prit njerëzit? A vetëm Allahu të vjen atë? Domthon, pse nuk prit, pse nuk drejtohen? Pse nuk ulhzohen? Se nuk orientohen, ka duhet më orientohet Drejtë rukhve të Allahu u Gjellu ala A mos valë e pritin Allahum Heljen dhurune Illa e njeëtiehumu Allah Që t'ju venë Allahu atere Fi dhulelim minë lëghamen Këte ka përminë Allahu u Gjellu ala Një mesele Kë ka thonë, vjenë Allahu Me rejt Në komend ka orë me rejt e bardha Me rejt e bardha Do me thonë, djetarë kanë thonë Me rejt pas të cilave Në komend ka orë me rejt e bardha do më në këtarë rejtë bohëm pengesë dhe mbolezë, as kush s'ka mundësi me pa Allahun të barekë, Allahu gjelluala, vjen me rejtë e cilat ja u dinë realitetin e të tira, vetëm Allahu gjelluala. Uel meleike, dhe me melasit e tina, do më thanë është një skenë te për madhështore, ku Allahu gjelluala ditë në gjikimit, vjen për me gjikue mes kryesave, vjen me për gjikue mes kryesave. Allahu gjelluala i kryon rejtë realitetin e të sëtë edin veç ai, Dhe sa të embolojnë shikimin Allahu të bareke o tala Ski mundësi me po Allahun të bareke o tala Po a i vjen Dhe me me lachet e tina Të rrështuara Safën, safën, safën, që që të të vjenë a jetit tjetër Të rrështuara me, me rrështin Më të nëgjeshtër Sepse fjala safë është rënditje e nëgjeshtër Andaj për nga mejrë Ale i salatu e selam Në disa prej Transmetime, kur ka dollë në namaz, ju ka thanë banu ngjeshuni në në namas tarasu ngjeshuni dhe banë safin sa më të të ngjeshur dhe ka thonë ngjeshuni si ngjeshëm me laçet Allahu te baraka ve taala i krijon prej ka prej melaçave të tjera të shumta dhe i krijon disa rre apo janë të krijuar Allahi në realitetin e tërë me to Allahu xallahu ala ditën e xhigimit vjen por me xhigum mes robëve wa qudhi al-amr dhe përfundon çështja përfundon çështja. Wa ila Llahi turjaul umur, do të gjitha çështjet kthehen te Allahu te bareke وتعالى. Në kët ajet është pohu en yatihimu Allah, ardhi Allahu, domethën Allahu vjen. Çish vjen? Nuk e di në formë, ama ai vjen te bareke وتعالى. Ka thanë Allahu xhelalana ajet tjetër, hel yanzuruna illa an taatiyahumul malaikatu aw yatiya rabbuk. Vall nerzit. Çfarë presin? Ço tju vinë malaçët? Apo të vjene Zotë Jotë? A u jeti e Rabbuk, që të vjene Zotë Jotë? A u jeti e ba'du ajati Rabbik, Apo mëzval presin që të vjene disa ajete dhe argumente të Allahu Tebareke Vëtara. Allahu gjelënë këto ajete, i kërshton njërzit, që të këthejhen vëdije, të këthejhen në realitetin e tëre, që oju njërz, a dhe ka thënë Abdullah i Minë Mesudi, ma huë atin atë, ajo çka ka më ardh vjen edhe nëse ai lart. Kiameti nëse i, dimi vjet, mas i ka dhe 2000 vjet, mos i kanë ardha ka më ardh si sot nukon. Rreziku i Kiametit është shumë i madh. Andaj Allahu xagadan ma ta'tihim illa baghtatan. Nuk ju vjen Kiameti njerëz por vetë se befas. A diçka ne më thon befas kur kush nuk e pret, vetëm ju vjen. Allahu na drit. Sepse pejgamberi alayhi salatu wa salam ka than la taqumu saatu illa ala shararil khalq, nuk bota Kiameti për vetë se tek njerzit më të këçi mirë po, edhe njërzit e mire përjetojnë ato, ato, ato katastrofës Allahu gjellola i rinjallë të gjithë i rinjallë të gjithë Allahu i kërstën njërzit, qëfar presinë, me lasët me zbrit apo me ardhe Allahu te bareke va te ala, pas të këtën Allahu gjellola va ja u me të shakë kakus sema'u bil ghamen, ditën kur qahët qieli me ret në qahët qieli dhe Allahu i siel disa ret va nus zilel me re i ketu të nzile dhe zbritën me lasët me zbritën ma madh zvriten me rahmet allahu te bareke o taala per me xikuar. Edhe allahu xalla ke toke ndron me nje tok tjetër, se kjo tok është e mbushur me gjuna dhe me mëkate dhe me bomje ortakllq de allahu te bareke o taala. Fadallahu jalla wala. Kulla idha dukat al-ard daka daka. Kursesi, kur dridhet toka me dridhen e saj te nje pasnishme. Allahu xalla ke toka me dridh, nje dit prej ditve dhe ka me asjesu dhe ka me kriju tok tjetër. Wa jaa rabbuk dhe vjen zoti jot dhe vjenë Zotë jëtë. Dhe më dhe në këta jetë, të gjitha që ka i përmendëm, vërtetohet ardhja Allahu të bareke vëtala. Vjenë Allahu të bareke vëtala. Vajja e rabbuke wal meleku soffen soffe. Vjenë Allahu gjellewala dhe me latë qëtë të rështuara në monirën ma përpik dhe ma precize. Allahu të bareke vëtala. Dhe këta në Allahu gjellewala, vë është rakatil ardhu binuri rabbiha dhe ndryqohet toka me nurin e Zotë të ti. Allahu Gjelluala, kër të vjene, ndryqonë gjithë shka. Sepse dritë Allahu të barek e vëtala është te për e madhe. Te për e madhe. Ndepi nga Merin Alehi Salatu Salam, kër e kam pitë se, kër ke qenë në miërraj, a e ki pa po Allahu të barek e vëtala, hadithin e muslim, ka thonë, nurun ena e ra. Ka thonë, dritë e madhe, ku të asho? Do me thonë, mbulej se Allahu Gjelluala është atë që madhe, s'ki mund qime pa. Po ata se do të tashofmi në kapitën e ardhshme se besimtarët do ta shohin Allahu xhallahu ditën e gjykimit në në xhennet sepse këta ja u mundson Allahu te bareke u taala dhe ju mundson avci tjetër dhe gadjhmëri tjetër të cilën e mundson me pavtirën e Allahu te bareke u taala për ndryshe në dunjë s'ka mundimu pa dhe nuk e shohin kurrë përveç atij çka u mundson Allahu xhalla xhalla waz oshraqatil ardhu bi nuri rabbha zandricho at-toka me nurin e Zotit dosoj, nevon këto kam undriçuar me dritën e Allahut te bareke we teala. Kjo es dita e ma madhështore. Kjo es dita e ma madhështore dhe ne kta jeta vërtetojat ardhi e Allahut te bareke we teala. Pastaj ka thot hoxha dhe ka marr shumë a ditën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se dita ne gjikimit Allahu xhellala vjen. Dita ne gjikimit Allahu te bareke we teala vjen. Thot nga Ibn Mesudi radhiyallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yejma Allahul al awwalina wal akhirin" Tëtë të Allahu Gjelluala Ka thonë për nga mirë alai salatu e salam Allahu të bare kjo të ala imbleth të parë dhe të fundit Kjo është dija Allahu Gjelluala Pritë parit, ademit, detë të i fundit Nuk e len asnja pa imbleth Andaj, njeri ju me jetu e me skenat Qëka Allah i përshku në Kur'an I zvëglohët gjithë sëprov në këtë dunja Ska sëprov më të madhë se kja meti Në kja metë haron të gjitha A në për nga mirë alai salatu e salam ka thonë i cili ka qenë një, njeri u menimetet më të mdoja, miliardera, po triliardera, po qka thush, apo njeri i cili si ka pos problem o shifrat e pareve, numrat e pareve, po ka bo qka ka dëshirua, dhe i ka pos palatet e palatet. Midët ki njeri, mëj pasuri në dunja, dhe futët një lahdha, një të, një qasti vogën, në gjahenem futët, dhe në gjirët, dhe i thojnë, helra ejte min naim, a ki pati dhe njëherë begati, Aki pak në citi, lezet Aki shiju në jetën tane Ka thonë, katë tonë, kur Kur shku mba vega ti Kur shku mba lezet, kur shku mba kënë citi Me një qas Do më thonë sa vlenë kjo dë njo Po folmi, por njërës të cilat Kanë me bollëk pa funshëm Ju ka thonë Allahu Gjellar i ka sprovue Me pasurit pa funshme Me një të hirë në gjëhenem I haron të gjitha Dhe mirët njëri ju ma i varëfor Dhe futët një të hirë në gjëhenet vetëm një har futot dhe nxjerrat. Atë i thonë, "A ke رأيت بؤسًا? A ke padonjëher keqsti? A ke padëshirsi ndonjëher? A ke padonjëher të lashëti?" Ka thonë, "Qat kurr." Një hir në xhenat i aron të gjitha. Po kjo është dita e xhikimit. Kjo është ahireti. Nëse matën punën me ahiretit, leçohen këta punë. Leçohen punët e kësaj donjaje. Andaj i shapti sahabët sa e kanë shkelë donjën me kom të, të tërë. Amë nuk shkelët donjën me kom Paj e tu me akherat Paj pa, s'kejna të ditës së gjikimit Allahu jallu ala Pohon për nga mele Se në këtë në ditën së gjikimit Allahu i mle të parët dhe të funit Li miqati johmin ma'lum Në një dit E cila është e njohur Për Allahun jallu ala është e njohur për Allahun të barëke Arba inë sënëten Katër rët vita Shakhisaten ebsaruhum Janë të ullur Sëjt e tërë Të gjithë njerëzit, të gjithë njerëzit, me miliarda, me cindra miliarda, i ullin shikimet për Allahu Gjelluala. Shikone, tash nuk i ullin kokat për Allahu. Tash bëmë me një mdhej, tash e luftojnë dhejnë Allahu me, me luftën më të madhe. Tash njerëzit njënë më kryenës dhe fesë Allahu Gjelluala. Ja njerëzit maj njëra në bëj fesë, ditën e gjikimit e ullin këtë ki, kokën. Andë Allahu Gjelluali thëtë, ej në shura ka u kumulledhina këntëm tazumon ku janë ata ortakllk që i bëshit Allahut me ato zota ku është demokracia juve haj nxjerrni tash në shesh ku është puta e buxhelit ku janë putat e juve çka thon thumma lam takun fitnatun illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin allahu jalla allah ucelat ata s'kan mundi me thon diçka tjetër sepse janë hutuar janë dhe Vetëm se thojnë O Allahi Rabbina ma kun në më shrikin Pasha Zotin O Allah Pasha Tije Se na konë më shrik Allah dhe të undur kejfe këdhe bu Ala në fësihim Shikone si shrejnë për vetëvejtet e tëra Dhe ju kanë hupë Zotat ku i kanë a dhurua Sepse atar është el haq Atar është e vërteta Me të vërtetin I vërteti Allah u gjellola Me të vërtetet në apsolut e gjikon Dhe humën të gjith Anda njeri ju me mendu këtë ditë nuk i stërzmë dawn këto sprova të kësaj donjaje por edesa një ditë përfundon jo u mund malum pa pejgamberi alay salatu selam ditë e një or dita e gjikimit shahisatan absaruhum ila as-samaa yantadhuruna fasl al-qada shikojnë ka qielli dhe e presin dhe e presin ditën dhe e presin gjikimin e Allahut te baraka wa taala dhe 40 vite në disa transmetime 50 ama jo me tkutshit me të tjejit jo me të kdujit atje që ka nëmërot një me nimi me, vetëm pritja shumë eron vetëm pritja, pasët mi vetë shumë eron katërëm i vetë shumë eron vesh me pritë, kur gjotë tjetër nuk vjenë Allahu u gjellara me gjikue se përdo është i gjithrum deri që të ashofmi se për nga mele a.s. e lutë Allahun të vare këhëtala, me janë njëz gjikimit nuk i dije që ka ndodë pas ama asë nuk fillon në gjikimi, asë nuk aqandaj ditës ditë madhështore thot pastaj pejgamberi alayhi salatu vesselam wa yanzilu llahi fi dhulalin min alghamami min alarshi ila alkursi thot dhe zbret allah te baraka we taala me reth te thot jan me allah te baraka we taala dhe kto kut permenet me reth zot i ka allahu xellala e kujtoi na fjalen e sufian ibn ujenis Njoni prej djetar me madhështor të hadithit Dhe i cilje ka kuptua hadithin si duhet Ka thonë, gjdo vend Ku përmendët Si fati Allahot Apo diçka qka se kap mendja për ditën e gjikimit Ka thonë, tefsiru ha Kira etu ha Ka thonë, tefsiri kësaj fjale është vetëm me lezu me lanë që është në që shështë Nuk i takon diku i tjetër Me ba tefsir Fjale në Allahot përveç Allahot Andaj, që shë janë këtore që është vjenë Allahu me këtore, nuk e dina ama vjenë Allahu u gjellara sepse është e pohume në ajetët dhe në hadithë minë el arshi il el kursi prej arshit vjenë Allahu u gjellara në kursi e ka trasmedu hadithin ibn Mende dhe ka than imam dhe e biu hadithi është hasen i mirë dhe është i vërtet nga e biu rejra se për nga mejri sallallahu alai sallam ka thanë dhe hadithi është në muslim idha kena jomul qiameti kur bahot dita e gjikimit Zbret Zotit të kërobërit të ti Zbret Zotit të kërobërit të ti Zbret Allahu Gjellu Ala Për me gjiku me sërobëve të ti Këtu kjo, kjo sken Zbreti Allahu Gjellu Ala O shumë me madhësak kë vetë kja me ti Tu sa për dobi Zbreti Allahu të bare kjo të ala Me gjiku me sërobëve O shumë me trishtushme O shumë me madhështore është shumë më ma e madhe se sa vetë Kiameti. Kiameti nuk është kur gjatë ngrahasim me zbritjen e Allahut xhallahu xelalu ala. Sepse Kiameti Allah e ka përshkruajtur më madhe, ama zbritja e Allahut është shumë më ma e madhe, sepse nuk e diu djeshë ka kanë më shkuar. Përpara e kanë gjenë Emin dhe përmasi kanë njerëzit. Dhe të gjitha shikojnë punën e tëra. Edhe pejgamberët të shikojnë punën e tëra. Allahu mena fi nafsi, ozot vetja ime, do më shpëtuva vetëm vetë dhe nuk i intereson për të tjerë. Njeriu më mendon për këto çaste e sheh se sa njerëz i mashtron me fasadën e jashtme të udhëzimit ndërsa brenda tëre janë të tyre janë njerëz të zbrazët për udhëzimin. Njeriu nëse nuk e vërej sot ditën e gjykimit për udhëzimin nuk ka kuptue as një sen. Dhe ha di tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi shëfotit e kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, qadana alaihi salatu wasalam, yajma Allahu an-nase yawm al-qiyamati fi yaqul Allahu mbledh njerëzët ditën e gjykimit dhe thot Nën kan ja ya'budu şey'an falyetba'uhu Kush ka adhuru diçka le ta pasoje Kush ka adhuru diçka le ta pasoje dhe shikoni këto tash Ktu vjen në shesh realiteti i fjalës la ilaha illa allah nuk ka të adhuruar më me merit përveç allahut hadithin e muslim dhe buhari muni më u kthi hadithi hadithi shefatit të të thật Pejgamberi alayhi salatu vesselam thot allahuala imled njerëz ditën e xhigimit dhe ju thot Shire, nuk ju thot kushe ka besu Allahun dhe kushe ka besu dikan prej Zotave, leti shkoj e për masë. Jo, men kene ja budu shej en, kushe ka adhuru, diqka tjetër, apo qka do që ka adhuru, leti shkoj e pasë. Që do me than, te Allahun mba, peshojnë pun ma adhurim, ka në kja adhuru. Të gjithë e besojnë Zotin, e, oma jo të gjithë e adhurujnë Zotin, të gjithë e besojnë Zotin, oma disa prej tëri i bon shirkë Allahu gjelluar, edhe وما يؤمن بال... وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون شميسان يزنوكي بيسين الله ومتم دوكي باشرك دائموس شميسان يزنوكي بيسين الله جلل ومتم صدكي باشرك فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس نبيغامي عليه الصلاه والسلام kush e ka dhru diellin i shkon pas diellit ومن كان يعبد القمر ده kush e ka dhru hanun i shkon pas hanes و يتبع من كان يتبع الطواغيت الطواغيت dhe i shkon për mas tagutave, a i cili kanë dikë tagutat. E këtu është e përmen shpreja, tagutat. Djetarë kanë thonë, pengamela a.s. e ka përmen njëherë, kush ka adhuru diqka tjetër përveq Allahot? Nja. Pashtaj e ka përmen hanën dhe djelin, dy, e ka vequë, e ka këgëtizu. Dhe treta e ka përgjithsu, kush do që ka adhuru tagut, përveq Allah u gjellohala, e pasonë i shkon për mas takutit i shef njerëz i dushkuas demokracisë Allahu e fut demokracinë zjarra këtu shkon për mas Firauni shkon në xhanam edhe i marr të gjithë në xhanam komunizmi shkon në xhanam dhe shkojnë adhurojse komunizmin në xhanam çdo i adhuroj i shkon për mas, mas bashkë me të adhuruptë të tjerë përveç Isait alayhi salatu wasalam dhe Mariamës dhe çdo pejgamberi i cili është adhuruar dhe ai skaçeni kësaj madhurimin të së dia ja ka mbog njerëzit ësa gjdo tagut tjetër shkon në zjarë bashk ma dhurusit të të tërë Adhepin nga mele a.s. Fë jetë bëgu menkane O jetë bëgu menkane jetë bëgu të të waghite të të waghite Gjdo kushitili ka pasu tagutat ju shkon për mas tagutat Dhe dhe në gjegimet nuk dojnë me shku për mas Idh të barra alledhine të të biu min alledhine të taba u wara e u l'adhab Wa të qëtta adbihim u l'asbab Fëtë Allah hu gjallu ala Ditën kur pasusit distancohen pre të pasum Sot kitë me duartë të rukitje me presi, me miliarda njërëz. A ditën e gjikimin ndrojnë mësejlet. Dojnë më distancu, nuk munën. I një këndu një bashkë, këta shetës një bashkë. Vëra e ule adheb, e shofin dënimin, vë të kapta atë bihim ule zbëbë, dhe ju këputën lidhjet. Ki i pasumi, zdo me paketan. A njëpse janë këto me miliarda. Fir auni zdo me pakër kanë. A ma me qindra mira ishkon për mas fir aun duhet me mot me selot me tahiretit jo me dunjoes. Ani pse shkon me miliarda njerëz në lajthje dhe në humbie, sepse dita e ngjilimit nuk do më shko më pas, se e shasa tre dhjaret e dunis. Mir po, Allahu e detiron më shko për mas, sepse në këtë dunjaj ka shku për mas. Sot pejgamberi alayhi salatu vesselam, wa tabqa hadihi al-ummah fiha shafiuha. Dhe mbetet kjo ummet. Subhanallahu. Kjo ummet të dishkojnë për mas tagutave përrëz këtë ummetit. Ummetit muslimanëve apo ka thon o munafiquha apo munafikat e kte umetit kjo esh dyshim prej transmetusit dyshim prej transmetusit dërmjecusit apo munafikat munafikat allah u xhllali mështron deri në momentin e fundit sepse pe porjash kan çen me muslimanta apo e ditën e xhikimit mushrik dhe kufar të cilët kan çen me milete, me leta me meleta tjera me adhurime tjera shkojnë drejtën e xharr munafikat allah i mështron deri në momentin e fundit i xhadhiron Allahu walladhina amanu ma ykhdaun illa anfusahum ata mundohen me mashtru Allahu dhe ata se do të kan besu nuk e mashtruan por vet vetën Allahu deri në fund i çon në musliman kur të vjen te sirati ata bin poshtë musliman kalojnata në Allahu na bon për ata të të zot e kalojn urën e siratit pastaj thot tasme dusi thot pejgamberi alayhi salatu selam fa yatihimullahu taala fe yaqul ta dhe vjen Allahu xhallu ala dhe thot Vjen, ma në menë, vjen Ka ardhja Allahu të barëke Wa të ala Fejekullu enë rabëbëkum Dhe thotë, unë jam zotë juve Kujna ju thotë, këtyre që kanë bejt Të gjithë janë në hinëzjarë Të gjithë kanë shkue Kanë bejtë dhe qiza njerëz Ki numërim njerëzve, normal është i madhë Dhe thotë, unë jam zotë juve Fejekullu unë Ata thoinë, hadha me kanuna Hatta je tjena rabbuna Fe idha gjë e rabbuna Arafna Thojnë, kjo është vende jonë, që ka najna të prit Kur dvenë e zote jonë, na e njofme Na e njofme, zotin tonë Fe jetihimullahu fisurati, fisurati, fisurati hilëtia ja arifune fe jakull E Allahu gjelluala pasaj ju vjen në pamin që ka ata e njofin Në pamin ata që ka ata e njofin Të është parashtorot pythja Cila është kjo pamin që ka ata e njofin? Kurse kanë pa Allahu gjelluala së njëherë i bënkajim e lëgjëzije argumentohet me keqpreje se ata e njofin me sifate jo që e kam pa allahu në gjellohala a da i këtu vjen në shesh dhe në del në pah rëndësia e mësimeve të sifateve me njof të allahu me cilësit e tina se ditin e gjigimit allahu në gjellohali thot unë jam zotë juve të dhe njof dhe njofin allahu në gjellohala me sifate të tina e njofin allahu në gjellohala me sifate a da e pinga mërë a.s. thot fe jetihim allahu Fisuratihilletia arifuna Në fotografin Pamin që ka ata e njofin E qishë e njofin me sifate Andaj duhet njëri ju mi amsu sifate të Allahu Gjelluar Ta njofet ditën e gjikimit Feja kulu anë rabbu kumë Dhe thot, une jam zoti juve Feja kulun Enta rabbuna Fejet të bionë E thot, ti e zoti janë Dhe pasojnë Allah unë të barke Wa taala, wa ju dhrabu siratu bejna dhahraj Gjehenem dhe vendosët sirati Në mesë të gjehenemit Vendosët sirati në mesë të gjehenemit Për me kaluë në gjenetin Allahu të bareke Dhe në këtë adith Pohon disa përre meselëve E para që ka hoqet dhe, dhe me pohu është Fejëti himu Allah Ju vjenë Allahu Fisurat i hi me pamin e ti Allahu dhe me non ka pamin Dhe pamin Allahu gjellarë është me e bukura Allahu gjemilën ju hibbul gjemel Allahu është i bukure do të bukurem dhe nuk ka bukuri në dënja, vetëm së është gjurë me bukuri sa Allahu Tebareke vë Teala. Andaj, Ibn Kajim e Ljuzia ka përmenë se shpirti një rriut, shpirti, nuk ngopët në bukuri deri se të shofë Allahu Mëgjellu Hala. Aki po një rriut e ka këtë kët, kët sifat, ruhi tina e ka një sifat, nuk ngopët në bukuri, do velsh me po sa më bukur, sa më bukur, edhe u shqimët i do sa më shumë, sa më të mira. Po Më jam ledhë këtë këtë kërjesat më të bukura prapë nuk ngopët. Sepse s'ka mundësi me ngopët diçka, qka shka sënjefë. Shpirtin e sënjefëna, qëshë është i kryumë, si funksiononë, si zhvillotë, qka do. E kur të shofe Allahu në gjellohala ngopët. Sepse është kryus i tina dhe është kulmi i bukurive. Allahu te bareke. Wa te ara, andë në këtë hadith e ka pëhue për nga meri sallallahu arihu sallam, se... Allahu gjellohala vjen dhe Allahu të barëke vëtara e paracet vetëve të vetën e ti fararove të ti dhe e ka përvunduho gjamën e fjalë të imam dhehebijut ku ka than imam dhehebiju Allah e më shirov e hadithu në zulli lë beri mu të wa të ratun më nëmen këtë shprejen e fundit të imam Bukhariut, të imam dhehebijut imam dhehebiju është i njohër në mesin e djetarve, ka sen historian dhe muhadith i madh I ka dhe i ka rrujt historien e djetarve Dhe i ka rrujt hadithet e për nga meri sallallahu Aleyhu sallem Sahi, daif, i shpikur e kshomerad është mor me këtë shkencë të madhe të, të muslimanve Ka thonë hadithet Sa Allahu vjen dhe zbrat për më gjikur Ob të tina janë mutawatira Elberi është kryusi Allahu Gjela qëjtë Elkhaliq Elberi Në surë Elhashër Në surë Elhashër e ka qëjtë Allahu Gjela Elberi al Hadithët sa allahu vjen janë mutawatira Që të zgudzonë më më hua Në hudzonë më më hua Qatë suktu të turukaha Wa qatë të kellemtu alejha Bi ma usalu anhu jau men qiyama Këka thonë hoja I kam pru të gjitha hadithët E ka një liber imam dhejbiu Ngritja Madharia e Allahu Xhallala. Ati ka përmend se Allah është çëndron mbi Arsh, Allahu i ka sifatë kështu dhe kështu. Ati ka përmend se Allahu zbrit në çelën e kësaj dhunjas, Allahu Xhallal zbrit në zbritjen e Tina dhe ardhen e Tina për mëxhikur optetina dhe disa prej sifateve të tjera që atë ka përmend. Kjo është një libër tepër mëdashtor. Këtë e ka vëruar hoxha një fjalë të Tina, u ka thonë mamë dha e biu. I kumbru këta hadithët me saned për të cilat pyetem ditën e xhikimit. Domthonjë me bindje, e di çka flas, e di çka them. Andaj edhe ne be besimtarë Themi, Allahu zbret dhe vjen për mi gjiku ropët e tina dhe na e dina shka flasmin. Nuk e jena të folë pralla e asë legenda, e asë enigma zjejeza, po këtën ajetë e nga onë Allahu gjelluala të njoftuarat e pingamirja, salatu salam, deri tek dita e sëqme, andoj kjo është meselja të sënë hoxha e ka pru e në këtë kaptin, se ehlë sunneti, qaltbe në përgjitsi komplet pa për porjashtim ata besojnë se Allahu xhallavala vjen ditën e gjykimit me ret fi dhulalin në dhulla të cërat forma të zadedi vetëm Allahu xhallavala me meloset e tina saffen safa sofë, teranditura safa safa dhe fillon logaria pas 50.000 viteve dhe të të shofmi në të armën se Allahu të e barë dhe këvëtara ju ka premtu e besimtarve që të shofin Allahu të e barë dhe këvëtara dhe shikimi Allahu u gjelluara është sendi me modështor që ka dhonë ibnja basi hadha e gjellun e adham e njufësar kore ka në vetë për shikimin Allahu u gjelluara që që shofin që shdokët ka dhonë kjo ma e modë dhe ma e ronë se sa mu botefsirë Së bëhat pëpsirë, po vetëm ati që ka jë mundësën Allahu Jellu Ala, me pojë Allahum të barëke vë ta'ala, lusim Allahum subhane vë ta'ala, që Allahu Jellu Ala, me mëshirën e ti, Allahu Jellu Ala të në kaplan, lusim Allahu Jellu Ala, që Allahu të në mundësën mi këptu ajetet të tina, hadithet e pengamerit sallallahu aleyhi sallam, dhe të djetojnë në nënhijën e tëra, lusim Allahu Jellu Ala, që Allahu Jellu Ala, musliman kudë që janë, Allahu të ndihmonë, të bërgosërë Allahu jell ala zhulun çarru nime zaiti tishparta Allah'a aqulu qavlihada wastaqfirullaha li yu lakum faastagfiruhu innahu huwa l'ghafur rrahim walhamdulillahi rabbil alemin